Papagalul verde. Pista 6. Firav și cu ochii oblici, amintea de acei buda cu sex ambigu, al căror chip semăna cu cel al soldaților anamiți și al tinerelor fete bretone. Își lua mesele cu servitorii și nu intra în camera mea decât pentru a face curățenie când nu eram acolo. Îi explicați administratorului hotelului că Alfonsin Perușo îl îngrijise pe tata în timpul bolii lui și că acum o luam cu mine în Franța. Bătrâna mea cameristă se purta afectuos cu această fată cu care se pomenise pe cap. Prudența ei de franțuzoică bătrână șmecheră știa să dea griji ei pentru Felix aparența unei tandreți morocănoase. Felix nu deschidea gura de teamă să nu-l trădeze vocea. Era de altfel un copil taciturn. O singură dată, aducându-mi o tavă, îmi spusese în clipa când deplasase de pe masă portretul Mariei. Călătoriți cu această fotografie pentru că sunteți atât de frumoasă? Am răspuns pretinzând că sunt jignită, Cameristă obraznică află că fotografia ia surori surorii mele mai mici. De atunci ne-am surâs, dar n-am mai vorbit. Văduva Perușo îmi dădea știert despre fica ei. Mânca bine, mai degrabă ca un pasnic decât ca o domnișoară. Oamenii din nord însă, în bucătăriile lor, obișnuiți cu un fulecatul tipic regiunilor reci, nu se mirau deloc de pofta lui de mâncare ciudată. A trebuit să aștept cinci săptămâni ca să scot actele depuse la bancă în numele tatălui meu și să aduc în Franța safirele străbunei noastre, care aveau să fie dota surorii mele mari. Toate țările încercau să oprească la vamă hemoragia bogățiilor de care suferea pe atunci Europa. Am cerut de mult autorizația să scot din Suedia pietrele mele filozofice pe care trebuia să le preschimb în aur. Mai așteptam și ca sermonul nostru om de afaceri să moară și să fie îngropat cu cântecele religioase ale răsăritului. Trebuia să aștepți ca să-ți vină rândul la biserica ortodoxă de la Stockholm. Erau atâția ruși care mureau. În fine, am plecat din Suedia la 28 februarie și m-am îmbarcat la Bergen, urmată de cele două cameriste, cea bătrână și cea tânără. Duceau cu ele la biariți trei valize care conțineau tot patrimoniul nostru. Vaporul era tixit de pasageri, pe care aspectul amenințător al mării nu-i descuraja. Ne-am culcat îmbrăcate în aceeași cabină, în care ne-am luptat cu succes ca să salvăm cel de-al patrulea la pat din mâinile unui călător, care și-a rogase dreptul de a intra la doamnele singure. Din prima zi, furtuna s-a întățit, zăceam aproape lipsită de viață în dosul perdelelor agitate de balansarea vaporului. Ideile care mi-au trecut prin minte în timpul traversării aveau toate de a face cu marii și erau lugubre. Ce aveam să aflu despre ea la sosirea noastră la Londra? Încercam să-mi închipui că era fericită, dar eram prea bolnavă ca să reușesc să o fac. Pe măsură ce îmi pierdeam instinctul de conservare, șansele o abandonau pe sora mea. Ca toți cei ce suferă de rău de mare, nu mai voiam să trăiesc și am încetat să mai cred în fericirea Mariei, în timp ce încetam să mai exist. Ronald Page nu iubea, nu putea să iubească, frumusețea nu servește la nimic, nu e un argument, nu-i nici măcar un lucru în sine, nu depășește niciodată un anume grad de longitudine. Cum să știu eu dacă o femeie cafră e mai frumoasă decât o alta sau o femeie eschimos? Soțul meu mă preferase unor urâțenii, la 20 de urâțenii. Frumusețea femeilor nu-i pe chipul lor, așa cum își imaginează ele greșit, e în creierul bărbaților, mi-a spus cineva odată, voind să mă umilească. Imploram un submarin sau o mină plutind la întâmplare să pună capăt chinului meu. Invidiam soarta lui Kitchener, mă scufundam împreună cu Marii în fiecare val care se deschidea uriaș. Notă. Lord Herbert Kitchener, 1850-1916, general englez celebru pentru victoriile lui în Transvaal și Egipt. A murit în urma scufundării unui vas englez torpilat de marina germană în timpul primului război mondial. Am încheiat nota. După debarcarea la Newcastle, mi-a revenit cheful de viață. Am trecut fără probleme de vamă, mulțumită vizelor diplomatice ale ministrului Angliei la Stockholm. Era un jucător de polo și îmi dăduse protecția lui în amintirea timului bun al cărui prestigiu era încă legat de numele meu. În expresul care ne ducea de la Newcastle la Londra, mi-am revizuit ideile. Erau deformate de viteză. Îmi închipuiam că se făcuse căsătoria lui Marie. Avuzese loc fără ca ea să știe de moartea tatălui nostru, fără perioada de așteptare impusă de doliu. Îmi primise telegramele. M-a la Buloni, m-a la Londra. Aveam să o văd în trei ore, în două ore, într-o clipă. Renelino o Stătea lângă ea, veșnic tremurând, în mantaua lui militară prea lungă, cu gulerul ridicat, cu nasul ascuțit și spunând Well, well, oh, e absurd. Telegrama purta data de 3 martie. Marie a murit subit. Întoarce-te, mătușa Alex. Sub telegrama veche de patru zile se acumulaseră scrisorile. Erau aproape toate scrise de mâna lui Mari, Conțineau descrierea unor lucruri mărunte întâmplate de la plecarea mea. Trebuiau să mă convingă că fericirea ei se apropia și dacă n-aș fi avut cealaltă telegramă în mână, chinul speranței ar fi ținut în continuare. Acum însă aveam o vedere dublă. Zăream sfârșitul dramei mai înainte de a fi cunoscut toate peripețiile fericite care o produseră. O scrisoare de la Gordon mă informa de ceea ce mi-aș fi dat viața să nu aflu. Olga se întorsese acasă la puțin timp după plecarea mea, părusă din senin ca trădătorii care apar pe neașteptate în ultimul act al tragediei. Prin simpla lor prezență mută, ajung să sugereze că eroina va muri. Omul, al cărui complice pedepsit fusese Olga, o trimisese ca să-și supravegheze moștenirea mai înainte chiar ca tata să fi murit. O discuție nefericită între Lady Page și mătușa Alex, surprinsă de Olga, îi dăduse secretul pe care niciuna dintre noi nu-l cunoșteam. Era un sărman secret care nu era greu de ghicit. Dacă Ronald Page nu iubea pe Marie, însemna că iubea pe o alta. Aceasta alta era o spaniolă, o dansatoare de profesie, Lady Page spusese, o creatură imorală și mai în vârstă ca el, întâlnită înainte de război. Această femeie venise din Spania, se instalase la Bayon, Renel urma să se căsătorească cu Ian curând, voia ca mama lui să intervină între el și tatăl lui. Lady Page sosise la Biarritz cu intenția de a ceda unui fapt inevitabil. Se bizuise pe război pentru a schimba ideile fiului ei, dar vai, războiul nu schimbase absolut nimic. Tânărul, atât de firav în aparență, avusese forța să rămână credincios. Și care dintre noi putea să-i reproșeze constanța lui? Iubea o persoană nedemnă? Acuzația se putea întoarce împotriva Mariei. Nici el nu era demn de ea. Nici o persoană nu merită să sufere fiindcă e iubită, atât e de mare această suferință și dragostea nu merită. Cu ce bucurie trebuie să o fi informat Olga pe Marie, orbirea frumoșilor ei ochi nu fusese cu nimic mai prejos decât faptul de-ai deschide. Se grăbise să o facă, cele două surori nu aveau obiceiul să vorbească între ele. În ziua când Gordon a văzut-o pe Olga apropiându-se de Marie și ducând-o cu ea în grădină cu aerul ei că-i face confidențe, Gordon neliniștit le urmărise de la depărtare. După câteva clipe de conversație, a văzut-o pe Mari fugind de acolo și îndreptându-se spre plajă. O mai auzise pe Olga, strigând ca un fel de încurajare. Rănelino, nu te vrea, nu te vrea, nu mai trebuie să te agăți de gâtul lui, de gâtul lui iar vântul mării adusese aceste cuvinte până la terasa unde urechile distrate ale mamei nu le reținuseră. În aceeași zi, marii se hotărâse, îmi scrisese mica ei scrisoare de adio, în același timp clară și enigmatică. Scrisoarea de o singură pagină conțina de mai multe ori cuvântul dorință. Nu suferi dacă nu mai sunt aici și roagă pentru mine, am dorit moartea." Spunei mamei că am dorit să mor." Am făcut ceea ce trebuia să fac și am dorit să fac." Pentru ce repetase acest cuvânt? Oare pentru că știa că aveam să-mi conformez dorințele dorințelor ei? A așteptat ca Lady Page și fiul ei să plece de la noi, apoi alte opțiile pentru a afla când voi sosi. Olga, crezând că Marisa s-a consolat, se întristase. Cele două surori nu-și mai vorbeau. Mari nu se destăinuise nimănui, dar Gordon, care o observase cum plângea pe ascuns, insistase ca mătușa Alex s-o ducă la Veneția. Le punea la dispoziție casa lui de acolo. Trebuia ca Mari să fie îndepărtată de Biariț, dar nimeni din familie n-a băgat de seamă. Nu trebuia să rămână nicio zi în plus în aceste locuri unde fericirea ei încetase să mai existe, și eu plecasem la Can după ce mi se luase papagalul verde, fusesem trimisă în altă parte pentru a mă vindeca. În ziua când a sosit telegrama care anunța venirea mea, toată lumea se adunase pe terasă, ca de obicei atunci când încep zilele frumoase. Marie urcase în camera lui Gordon sub pretextul de a căuta un joc de șah trimis recent din Anglia. Nimeni n-a mai văzut o coborând de acolo. Fugisa din prin portița de serviciu prin care trebuia să iasă o din când era la doică și când mama ei, întristată, nu dorea să o mai vadă. Luase cu ea revolverul lui Gordon. Puțin mai târziu s-a auzit o pușcătură din direcția păduricii de pini care domina plaja. Mama spusese cu un glas tânguritor. I-am interzis totuși grădinarului să tragă în pescăruși. Marie se dusese să moară în fundul parcului, în același loc unde încercasem să mă spânzuri cu 19 ani mai înainte. Acum eram mânioasă pe Marie că îl iubise atât de mult. Eram mânioasă și pe mine că nu murisem. În mintea mea se petrecea o confuzie. Marie îndeplinise gestul pe care eu îl ratasem la vârsta de 9 ani. Demonul care ne urmărea, neputând să prindă pe una din noi, se mulțumise cu cealaltă și de dublarea avusese loc. Dacă aș fi murit atunci, poate că Marii ar fi trăit. Fusesem apărată de forțele copilăriei care au menirea să te facă să crești. Mari, nu fusese la fel ca mine, apărată de slăbiciunea ei. O lăsasem singură la vârsta când, procesul de creștere odată încheiat, pasiunea dispune de toate puterile unei ființe. Ne născusem dintr-o mamă neresemnată și nu acceptam să fim decepționate. Incapabile de a dori un alt lucru în afara celui pierdut, acest fel de încăpățânare a inimii a răpit viitorului nostru orice șansă de fericire și l-a distrus dintr-o singură lovitură. Mari recunoscuse în ea însăși această imposibilitate de a se schimba, care renegă viața. Dacă mama a reușit să continue să trăiască după pierderea lui Sasha, a făcut-o nutrind speranța de a rămâne din nou însărcinată cu el, iar acest miraj a dus-o din înșelătorie în înșelătorie, până la bătrânețe, până la demență. Nebunia ei, rădându-i posesia persoanei pierdute, îi conserva existența. Niciun miraj nu îndepărtase din fața Mariei nefericirea ei, îi se luase din mâini, ca și mie, atât Colivia, cât și pasărea, și totul se petrecuse foarte simplu. Nu trebuie ră multe cuvinte ca să o facă să moară, dar cât fusese ucigătoare. Partea a treia. Capitolul 1. Ciuboțica cucului. Metamorfoza lui Felix s-a petrecut la Londra fără ca să trebuiască să mă ocup eu de ea. Și-a tăiat părul și și-a lepădat veșmintele de femeie. Aveam un frate. Acest străin pe care întâmplarea îl așezase alături de mine în zilele triste, când durerea mea atingea nebunia, mi-a vădit o compasiune care, deși mută, nu era deloc lipsită de inteligență. Se purta așa cum se poartă copiii când moartea întristează persoanele mari în jurul lor. Sunt profesor de tact. Cum nu știu ce să spună, nu spun nimic. Evita de asemenea să fie neîndemânatici în manifestările lor de milă într-un moment când nimeni nu știe ce trebuie spus. Felix nu mă consola decât prin prezența lui. Nu mă părăsea nicio clipă. Îți venea să crezi că, luând numele de Sasha, se simțise forțat să-mi mărturisească sentimente frățești. Rămânea alături de mine ore întregi, mățina de mână și stătea tăcut. Luase portretul Mariei și mi-l să-l privesc sau îl privea el însuși timp îndelungat. Atunci mă apucam să-i descriu culorile pe care fotografia nu îi le putea reda. Spuneam vorbind atât mie cât și lui Părul e blond, fără să fie însă deschis și strălucește și în umbră Părul are o viață a lui Fiecare fir e ca un fir de metal strălucitor și întins Care se îndoaie, dar nu se rupe Lumina face ca părul să vibreze atât de mult Încât aproape că l sunând E un păr eolian Fiecare fir e extrem de ușor Dar toate la un loc sunt foarte grele și eu îi mai spuneam și altceva Arătănul proaspăt, chiar și la soare Există flori care rămân reci Obrazul, ai atins vreodată o camelie Ochii spun mari adevăruri Cât sunt de mari acele adevăruri Ochii spun întreg adevărul Cât e de trist adevărul Gura ei n-a încetat încă să râdă Cât e de plină de surâs Vorbeam de Marii la prezent Nu voiam să fac o moartă din ea Uciș ceea ce iubești prima oară Dacă vorbește de dragoste la trecut Îi spuneam lui Felix Mari este Trandafirie. Am scos dintr-una din acele valize conținând bijuteriile de familie și relicvele de la Gacina, miniatura străbunei care semăna cu Marii, ca să vadă nuanța ochilor ei. A citit numele străine și a repetat: Aferidon Astarte. Noul meu frate nu-mi pune niciodată întrebări, așteaptă întotdeauna să-i vorbesc eu. Odată mi-a spus, poartă-te cu mine ca și cum aș fi sclavul tău. Sunt micuțul Felix Solticov, sclavul tău. Îți datorez viața pentru că, mulțumită ție, îmi voi îndeplini misiunea. Fără ajutorul tău, aș fi fost omorât de santinelele unui lagăr de concentrare. Până stăpânire pe tânăra lui imaginație, mi-am dat seama ce voiam să fac cu el. Nu sclavul meu, ci cel al Mariei, îndrăgostitul de o moartă și nu simțeam niciun regret. Sora mea trebuia să trăiască în gândurile mele și în cuvintele mele. Trăind, trebuia să placă și era firesc să fie iubită. Felix se găsea acolo pentru a fi prima ei victimă și nu aveam niciun fel de milă. Mulțumită protecției lui Gordon, de care mă bucuram de la întoarcerea mea de la Londra, am putut părăsi orașul fără greutăți. La 5 aprilie ne-am îmbarcat la Dover. Singura mea dorință era să mă întorc la Biarritz, căci voiam să revăd locurile unde o lăsasem pe Marie. Nu se poate trăi cu gândul că n-ai să mai fi niciodată tânăr, îmi spuneam, atât doar că oamenii nu au acest gând brusc, așa cum mi s-a întâmplat mie. Marie reprezenta tinerețea mea descoperită târziu și pe care tocmai o pierdusem. Ongropa seamăn în mine. Dar o păstrasem embalsamată în inima Dacă oamenii pot însă să vină și să plece Să doarmă, să bea și să mănânce Cu gândul că nu vor mai retrăi Niciodată zilele frumoase de odinioară, Este fiindcă vor de asemenea Să și le amintească Aveam să trăiesc de acum înainte Pentru ca ea să trăiască Urma să devin această bătrână tristă Pentru a asigura amintirii ei strălucitoare Un loc unde să se formeze Pentru ca un diamant să strălucească Trebuia să consimt să fiu matricea lui Dacă muream însemna să uit. Gordon a venit să mă întâlnească la buoni. Emoția lui de a mă revedea a fost atât de mare încât m-am întrebat dacă suferința pe care o producea vederea mea nu-i depășea forțele pentru a deveni de nesuportat. Asemănarea mea cu Marie, pe care nu observase pe vremea când trăise sora mea, îl tulbura acum când ea nu mai era de față pentru a mă ascunde privirii lui. De acum înainte, Gordon constituia singur toată familia mea. Era legat de mine prin miile de legături ale durerii. Tata nu mai trăia, mama fusese dusă de mătușa Alex într-un azil unde o precedase una din ficele ei. Olga, al cărei nume mă făcea să mă înfior, trebuise să-și urmeze soțul ales undeva în afara Franței. An, sora noastră cea mai mare, murise. Casa de convalescență pentru ofițării englezi și ruși era acum pustie. Fairfax și Fraser fugiseră ca niște umbre înspăimântate. După o absență care nu ținuse decât cinci luni, m-am întors la vila goală, singura din familie, întovărășită de doi străini, din care unul veghea asupra mea, în timp ce eu trebuia să veghez asupra celuilalt. Bătrânii noștri servitori m-au primit cu o milă mută. Menajera mi-a dat o cheie, cea a fost ei mele camere. Nimeni nu mai pusese piciorul înăuntru. Pregătiseră pentru mine apartamentul mamei. Era tixit de portrete ale lui Sasha la toate vârstele stale cât de puține vârste avusese. Domnea singur aici. Undeva în fundul parcului erau acum doi. Sașa avea un însoțitor în cripta micuței capele, căci trupul proaspăt al Mariei fusese așezat peste al lui, ca un strat de flori proaspete căzute dintr-un arbore bătrân pe pământul hranit de gerbe de flori vechi. La etaj în camera copiilor am auzit cum se lovește toată noaptea oblonul din camera nelocuită. M-am sculat în zori ca să opresc zgomotul făcut de oblon. Am intrat de în camera Părăsită. Era inundată de lumina aurorei care pătrundea prin fereastra din unghiul din fața patului. M-am oprit cucerită de frumusețea zilei pe cale de a se naște. Văzusem mai înainte această lumină răspândindu-se pe ziduri într-o altă dimineață. Se petrecuse după ce mă rugasem înaintea aniversării zilei mele de naștere, la 27 ianuarie, când urma să-mi fie dat papagalul verde, iar apoi să-mi fie luat. În noaptea aceea, pentru a rezista mai bine somnului, trăsesem perdelele și, la lumina mare a clarului de lună, vegheam pentru a merita fericirea. Zorile mă surprinseseră cu ochii deschiși și mă încununaseră cu trandafiri în dimineața torturii mele. M-am îndreptat spre fereastra care dădea spre mare și-am deschis-o. Boschetele de cameli, înalte ca niște pomi și apărată de latura zidului, începuseră să-și piardă florile. Frunzele întunecate, atât de strălucitoare încât florile se reflectau în ele, nu mai înconjurau decât trandafir reci pătați de iodul morții. M-am apropiat de oglinda în care ne strâmbaseră mari și cu mine. Am luat un șal care atârna pe un scaun și am acoperit cu el oglinda așa cum făcea odinioară Miss Gray. Apoi am Lângă patul unde Marie își dormise ultima noapte pe pământ, și am repetat încet cuvintele ei: Nu te necăji din pricina mea, am dorit să mor. Gordon avea grijă să-i redea lui Felix identitatea pierdută. Nu era un lucru ușor de făcut în timp de război. Scria multe scrisori, înzestrat cu cele primite de la Londra și Paris, s-a dus la Bayonne pentru a convinge autoritățile militare că Sasha nu era Sasha. Capitanii și negustorii care așteptau în porturile Chinei sosirea tânărului conspirator voiau probe că el era Felix Soltikov și nu Alexandru Dolgoruchin, mai înainte de a-l duce pe vapoarele lor și de a încredința banii băncilor lor. Era deci nevoie pentru asta ca mințile încete ale administrației din Pirinei de Sud să consimtă să pună în ordine hârtii care nu existau și să legalizeze documente pe care la început le făcuseră ilegal. Bănuitoare în cei privește peruși încă de la pacea de la Brest-Litovsk, autoritățile militare nu se grăbeau să-mi răpească acest frate de 22 de ani pe care nu-l obținusem decât cu ajutorul unui pașaport fals. În timp ce Gordon se lupta pentru el la biroul administrației locale, Felix primise instrucțiuni pe care le urma cu atenție. Trebuia să mă întovărășească în toate plimbările mele și să nu mă lase niciodată singură atunci când Gordon era plecat de acasă. De ce se temeau în privința mea? Nu băgaseră de seamă că eram ocupată să trăiesc în amintirea Mariei, care nu mai trăia, și că nu aveam să mor pentru ea, întrucât ea era moartă. Am vizitat împreună cu Felix toate locurile care mi mintau de nașterea și viața surorii mele. L-am dus la mănăstirea din Anglei. S-a bucurat de tăcerea completă. Am îngenunchiat împreună în colibă, pe nisip, în fața acelei statui ciudate a împărătesei Eugenia, îmbrăcat în costumul fecioarei celor șapte dureri. Am văzut mormintele de nisip împodobite cu scoici. Ne-am așezat pe taluzul marginit de pomi iuca și am povestit istoria lăcrimioarelor pentru uriași. Într-o dupăamiază, am voit să merg până la casa bască de la Calausa, pe care prietena noastră nu mai locuia de mult. Acolo aflasem de nașterea surorii mele. Voiam să revăd zidul care străjuiește drumul și acea cotitură sub marele stejar, unde așteptasem sosirea tatălui meu, al cărui gest trist mă prevenise de la depărtare că nu trebuia să mă bucur. Pentru a merge de la noi la Calausea, trebuie să traversez un loc numit Bois de Boulogne, de unde se zărește lacul Marizon, strălucind printre pomi. Pe vârful colinei am decis să opresc caii. Am trimis pe bătrânul nostru vizitiu să întrebe pe o femeie din împrejurimi dacă era îngăduit unor străini să viziteze Casa Bască. Uitasem de câte ori această reședință încântătoare își schimbase proprietarii în decursul ultimilor 20 de ani de când nu mai văzusem și nu știam cine era acum proprietarul ei. Ne-am așezat pe panta împădurită care domina lacul. Felix îi vizitiului să întrebe pe cineva de la fermă cât era ceasul. Își să ceasul acasă și se temea fără îndoială de a nu întârzia, căci Gordon ne ceruse să ne întâlnim cu el la Bayon înainte de închiderea birourilor. Ne-am uitat la soare pentru a încerca să ghicim ora. Putea să fie ora două și jumătate, judecând după intensitatea lui. Mari dormea. Mari nu mai simțea efectul timpului, fiind într-un loc unde acest soare atotputernic nu pătrundea. Această zi era una dintre cele pe care Marie, în înflăcărarea ei, încerca să o trăiască. Am închis ochii pentru a face la fel ca ea pentru a înlătura ziua. Am auzit însă cântecul păsărilor, am respirat aerul îmbălsămat de florile pădurii, iar lumina și căldura mi-au pătruns prin ploapele închise le-am deschis din nou sub influența acestui soare irezistibil, la fel cum se deschideau în jurul meu ochii ghioceilor și ai părăluțelor pentru a mă privi. Am avut sentimentul că ochii lui Felix cresc. Chipul lui era alături de al meu. Era foarte palid, înaintat ca și cum era gata să cadă. L-am apucat de mână crezând că era bolnav. Brusc, o pală roșie i-a acoperit fruntea. În mișcarea neașteptată care a urmat, pălăria lui atingând borul pălăriei mele a căzut jos. Am simțit că sunt trece din mâna mea în mâna lui înghețată că se ridica până la rădăcina părului său și că fața lui se colorase de bătăile inimii mele. Am încetat să-l mai văd. Atunci m-a sărutat. Capitolul 2. Povestea lui Aferidon și Astarte A fost o logotnă ciudată. Nu-i moartă, ci doarme. Talihacumi, fetiță, îți ordon să te scoli. Era vorba de persoana greșită. Tânăra moarte se ridicase, așa cum scrie în Evanghelie, trebuia să i se dea să mănânce, pentru că era foame, iar noi o hrăneam cu promisiuni și minciuni. Mari renaștea la respirația lui Felix. Săruturile, jurămintele erau pentru ea, iar eu le primeam cu încrederea adâncă ce cele mai frumoase vise. Consimțisem să visez acest vis știind că era un vis. I-am promis lui Felix tot ce dorea. Ochii lui aprinși m-au speriat. Cunoșteam această privire care vedea altceva decât e în realitate. Am jurat că am să-l iubesc întotdeauna, de-a nu mă schimba vreodată. Lucrul mi se părea ușor de făcut. Îmi închipuiam că-l iubisem toată viața, întrucât semăna cu Sasha. Am adoptat orbește părerile lui și am împărtășit speranțele lui. Aveam să ne căsătorim după ce el va elibera pe împărat. La întoarcerea lui din Asia, aveam să fiu cu totul a lui, dar nu și de vârsta lui. Felix n-a putut să abandoneze numele fratelui meu decât la șase luni după ce l-a luat, având complicitatea de dincolo de mormânt a tatălui meu, care îi îngăduise să-l ia, și a mea, care îi îngăduisem să-l poarte. Misiunea lui a fost întârziată, dar nu uitată. Zvonurile cele mai contradictorii circulau pe seama soartei familiei imperiale, Felix a plecat în China și în Manciuria, cu speranța de a ajunge de acolo la Tobolsk în decembrie 1918, după semnarea armistițiului. Gordon și cu mine l-am întovărășit până la Marsilia. Nu numai că n-am încercat să-l abatem de la proiectul lui, dar l-am împins să-l înfăptuiască, simulând o loialitate pe care no o simțeam. Trebuia ca el să-și țină promisiunile pentru ca și ale mele făcute lui să fie și ele respectate. Avea în față o lungă călătorie. Poate că o să mă uite. Prin forța împrejurărilor ajunsesem să doresc să mă uite. O scrisoare de la doamna Solticov, primită în momentul plecării lui Felix, m-a scos din iluzia în care trăisem. Ca o somnambulă care se aude chemată pe numele ei în somn, odată citită scrisoarea, mă eliberasem din visul meu. În această clipă ne despărțeam marea, încercam să-mi închipui o mare veșnic mai mare, un ocean destul de întins pentru ca distanța dintre noi să devină de neînvins chiar și pentru gând. Am primit o scrisoare de la Port Said, Felix scria, Te iubesc și atunci când îți scriu pot să merg pe apă. Gordon a voit să mă duc în Italia. Această țară care are un climat de fericire atrage în același timp oamenii care suferă și pe cei care se iubesc. Nefericiții și îndrăgostiții își închipuie că bucuria se respiră. Cunoșteam India și America, dar nu văzusem încă Veneția, acest oraș care nu dispunea de mișloace de a adăposti posticai, iar laguna lui, neputând să se transforme în teren de polo, nu mi-o ferise în tinerețea mea nicio șansă de a-l vizita. Gordon locuise acolo mult timp, îl iubea, îl înțelegea și l-a lăsese pentru ca să mă simt acolo cu totul dezrădăcinată. Mi-a arătat piața San Marco, caii de pe acoperiș și porumbei de pe pământ. Mi-a dezvăluit străzi pline de animație, asemănătoare unor culoare de teatru în timpul antractului. Nu vedeai trecând decât oameni, animalele și mașinile nu aveau acces. Trebuie să fii uman pentru a locui aici, mi-a spus Gordon, iar acest oraș e cel mai uman din lume. Nu e locuit decât de oameni. E ordonat ca o casă frumoasă. Nu se aud decât zgomotul pașilor și conversațiile. Coridoarele străzilor conduc în camere magnifice și frumos mobilate. Piețele sunt sărbători în aer liber. Piețele publice sunt săl de bal cu tavanul deschis la cer. Bisericile lui seamănă cu niște bufete frumoase împinse spre cer. A crezut că voi alege această casă somptuasă ca să trăiesc acolo. Fără să mi-a fi spus vreodată, era decis să nu mă părăsească înaintea întoarcerii lui Felix. Voia să știe unde îmi voi stabili existența și îi păream și mai nehotărâtă. Așa s-a făcut că la Veneția, într-o seară, am avut amândoi o conversație care l-a informat asupra soartei mele. Îmi luasem între timp toate măsurile ca să mă întorc în Franța a doua zi. Ah, prietene, i-am spus, aș fi dorit să-ți comunic ceea ce nu putem cunoaște și nu reușesc încă să-ți explic pentru că există mistere care nu pot fi înțelese de către cei ce le poartă în sinea lor. Mai ții minte ziua când am plâns ieșind de la ghicitoare? Femeia îmi citise în inimă. Unde începe povestea Mariei Sergeevna și unde începe cea a mamei mele? Unde începe a mea și cea a lui Mari? Este istoria unei singure pasiuni care trebuia îndeplinită, vizibilă prin noi toți. I-am arătat o veche ediție a scrisorilor persane de Montesquieu, pe care mi-o dăduse cu câteva zile mai înainte, fără să știe ce făcea. Am deschis-o la pagina pe care mi-o indicase, pentru că purta acest titlu sub care privirea lui s-a oprit surprinsă, iar a mea plină de groază. Povestea lui Aferidon și Astarte I-am citit lui Gordon istoria de la început până la sfârșit. A aflat cum Aferidon s-a îndrăgostit de sora lui încă din frage de copilărie, cum a voit să se căsătorească cu ea urmând preceptele religioase ale ghebrilor urâte de mahomedani, cum a răpit-o pe astarte cu riscul vieții lui, s-a vândut ca sclav atât pe sine cât și copilul pe care l-a avut cu ea pentru a o cumpăra din nou după ce o pierduse. I-am arătat aceste rânduri pe care le găsisem într-o scrisoare a străbunei mele adresată frumosului Alexandru. Frate, prima oară când am să te pot săruta, cred că am să mor în brațele tale. Am povestit singurului meu prieten cum descoperisem la Gacina asemănarea noastră cu trandafirul de la Sankt Petersburg și cum citisem odinioară scrisorile pe care fratele ei și ea și le trimiseseră sub aceste nume de împrumut, pe care, în ignoranța mea, le crezusem scoase dintr-un vechi roman de întâmplări cavalerești. Această carte, care le servise drept model, se găsea pe atunci la îndemâna mea în biblioteca de la Gacina, plină de opere franceze din secolul XVIII, așa cum sunt în Rusia toate vechile biblioteci. Insensibil la tonul ironic cu care Montesquieu vorbea de această iubire fraternă, cei doi copii romantici se iubiseră în taină. Acum le cunoșteam povestea, pe a lor și pe a mea. Totul era doar un joc de oglinzi. Vedeam viitorul și trecutul reflectându-se simultan. Trecutul comandând viitorul, iar viitorul reproducând trecutul și nu mai trebuia decât să privește în urmă pentru a vedea ce se întâmplă în față. Am înțeles că acești frate și soră se căutau din totdeauna pentru că se găsiseră de mult. Voiau să se unească din nou pe vecie, în ciuda tuturor obstacolelor. M-am gândit la regulile stricte ale bisericii ortodoxe, care urmărește și dă anatema chiar și în cazuri de asemenea superficiale până la bănuiala unor asemenea legături. Legile le interzic nu numai căsătoria între frații și surorile vitrege, dar chiar și aceea dintre frați și surori din familii diferite, ca și unirea dintre copiii fratelui și ai surorii și chiar și a copiilor copiilor lor până la a treia generație și dincolo de ea. Tatăl și mama mea călcaseră una din aceste interdicții, cea care nu e niciodată iertată rușilor, fiind verbuni, se căsătoriseră, având ca o străbună comună, Maria Sergeyevna. Foarte preocupat să aibă urmași, sau au gândit oare la ascendența pe care ne a lăsau? Așa se face că primisem la naștere stigmatele unei pasiuni de care nu eram răspunzători, ceea ce trebuia să-i destăinui lui Gordon nu era ușor de spus. Și mie, dragostea-mi venise înaintea rațiunii. Acest demon numit Sasha m-a chinuit din copilărie. Un accident neprevăzut, difteria, m-a lipsit de fratele meu. L-am căutat pretutindeni în întreaga natură. Dragostea m-a cuprins când nu aveam decât 10 ani, sub înfățișarea unei păsări care mi s-a așezat pe mână din întâmplare. I-am relatat lui Gordon povestea papagalului verde. Sămâna cuvânt cu cuvânt cu cea a Mariei, cu singura diferență că sora mea își trăise dragostea nu la 9 ani, ci la 29 și că murise. Durerii de a pierde ceea ce iubești prea în noi pentru a fi suportată, mama îi opusese o speranță care se transformase încet în nebunie. Marie cedase imediat. Eu, nefiind decât un copil, îi rezistasem din slăbiciune și cu ce preț. Semăneam cu acele ființe care, sub influența unui șoc violent, își salvează viața, dar își pierd glasul. Toată tinerețea mea fusese mută, incapabilă să iubesc. Rămâneam surdă dragostelor cărora le dădeam naștere. Văzusem dorințele murind în jurul meu, ca acele cârduri de păsări care, în fabulele grecești, se prăbușesc moarte în clipa când se apropie de lacul blestemat. Fără să vreau, îi dedusem soțului meu mai multe amante decât ar fi avut, dacă nu s-ar fi căsătorit, iar eu aș fi rămas pu. Pură. Distrusesem fără să vreau prietenii magnifice și mă consideram vinovată. Zdruncinasem până la temelii veche afecțiuni și creasem atâta sete de dragoste la oameni încât devenisem cauza directă, deși neștiută, a mai multor căsătorii, lucru de care nimeni nu mă credea capabilă. Infirmitatea mea, pe care atâtea femei o luau drept o superioritate obraznică, nu le stârnea milă. Cele care ar fi trebuit să-mi compătimească durerea nu făceau decât să mă invidieze, astfel încât e adevărat că cele mai îndrăgostite femei regretă încă de a fi iubit. Și nimeni nu mă plânsese sincer de a fi în afara fericirii. Invidiată de unele femei, în timp ce altele nu aveau încredere în mine, simțeam că singurătatea mea nu era cu nimic mai puțin adevărată. Mă obișnuisem cu deșertul meu. Cei care se gândeau să vină să locuiască acolo împreună cu mine, se plictisau repede, mai repede decât ar fi crezut. Alții veneau pentru a se îndepărta în curând și a se întoarce la dragostele lor pline de recompensă. A fi invincibil înseamnă să fii calm și liniștea care domnea în jurul meu îi plictisea pe bărbați de îndată ce pierdeau speranța o. Lipsa mea de sensibilitate nu era pusă la îndoială decât în timpul călătoriilor mele, când, sosită doar de câteva zile într-un oraș, într-o nouă țară, unde buna mea reputație nu mă precedase, oamenii vorbeau cu mine așa cum vorbesc cu orice femeie. Bătrânii plini de experiență spuneau despre mine... Această femeie va avea timpul ei. Tinerii gândeau, dacă nu iubește, e fiindcă nu e în stare să iubească. Fiecare bărbat, considerându-se preferabil tuturor celorlalți, făcea o declarație asupra virtuții mele. Dacă nu sunt eu, atunci nu poate fi nici fratele și nici prietenul meu. Mai târziu, au dat explicații și mai simple. Amantul meu, al cărui nume nu și-l mai amintea nimeni, murise. Sau că fusesem trădată și mă rețineam să mai iubesc, de teamă să nu fiu trădată din nou. I-aș fi uimit pe bătrânii sau pe tinerii care se ocupau de mine, spunându-le că am fost vindecată de dragoste de către dragoste. Cel iubit nu mă trădase și nu murise. De altminteri, trădările lui nu contau, întrucât era vorba de o pasăre și încă una din cele care trăiesc 100 de ani. Nu m-ar fi crezut deloc pregătită pentru întoarcerea pasiunii. De fapt, așa mă credeam, deși nu eram pregătită. Dacă Marie ar fi trăit, dacă Ronald Page n-ar fi trecut prin câmpul ei vizual, la fel ca papagalul pe acel maidan în clipa când treceam pe acolo, dacă l-ar fi întâlnit pe Felix pe vremea când era pregătită pentru dragoste, n-ar fi fost moartă acum și ei i s-ar fi întâmplat nenorocirea care mă lovise peste trei generații. Atunci când spuneam că nu trăiam decât pentru sora mea, nu-mi dădeam seama cât de mult aveam să trăiesc pentru ea în realitate. I-am povestit lui Gordon scena sărutului, așa cum mi-a descrisese ghicitoarea. Suflul misterios care-mi trecuse pe față în acea pădurice trezise la viață în mine tinereța Mariei și nu pe a mea. Crezi, am spus că Felix ar fi îndrăznit să îmbrățișeze femeia distantă și reținută care sunt eu, cu zece ani mai mare ca el și care îl trata ca pe un copil? O urmărea pe Marii în vis și ei s-a alăturat. Frate, când am să te sărut prima oară, cred că am să mor în brațele tale." În ziua când Felix m-a sărutat, ignoram că era fratele meu, dar am avut conștiința că se petrecea ceva fatal. Acum știu că e singurul fiu al tatălui meu, singurul cel puțin care a trăit. În scrisoarea care mi-a parvenit la Marsilia, doamna Solticov mi-a mărturisit adevărul în privința nașterii lui Felix. M-a sfătuit să vegez asupra lui la întoarcerea sa din Siberia, dacă avea să se întoarcă. Când ne-am cunoscut, nu îndrăznise să-mi spună că era fratele meu, pentru că nu m-a văzut niciodată singură, și de altfel se simțise intimidată în prezența mea. Primisem mărturisirea ei I-am spus lui Gordon Vezi, e mereu Sasha, am trăit o viață care nu e mea Ci precum cea a Mariei Sergeevna. Trupurile noastre nu sunt deci decât case bântuite de stafi. Trebuia să aduc oare pe lume pe acest copil Pe care mama n-a mai putut să-l aducă pe lume Sunt menită să perpetuez acest sânge Înțelege prietene că refuz să o fac Tu ai să-i spui lui Felix peste șase luni, peste un an Când are să se întoarcă din Siberia că sunt sora lui Și că n-are să mă mai vadă vreodată Urma să plecăm de la Veneția a doua zi seara, într-o duminică. În ziua plecării am primit un bilet de la Gordon. Îmi vine foarte greu să găsesc ceea ce-mi trebuie și totuși, într-un port la mare, așa ceva există. Din păcate, astăzi e repaus duminical. Toate magazinele din Veneția sunt închise și baricadate, chiar și cel al lui signor Paseroto, vânzătorul de păsări, care s-a dus să-și petreacă duminica la țară, la fel ca un burghez de la Londra. Am strâns însă trupe în cartierul lui și dacă senior Paseroto nu se întoarce la asfințit, partizanii mei au să-i spargă ușa. Orice s-ar întâmpla, am să fiu astă seară la gară cu papagalul verde. Capitolul 3. O soră Domnișoara Vignon a intrat în camera mea când eram pat. Sosea din împrejurimile orașului Namt Unde dădea acum lecții de literatură Într-un pension ținut de călugăriță Sărbătorile Paștelui îi îngăduiseră să răspundă invitației mele Venise în grabă fără să știe exact ce voiam de la ea Dar gata să facă pentru mine imposibilul așa cum îmi scrisese Din clipa când a intrat a văzut Colivia și înăuntrul ei papagalul verde Care își lustruia penele ce bine, ai reușit în cele din urmă," mi-a spus ea. Draga mea, îmi face o mare plăcere, e o consolare." nu sunt făcută pentru a fi consolată și, scumpă vin eu, amintește-ți de mama, gândește-te la mari, Plec de pe lume, i-am spus, și îți las papagalul verde. Pasărea too late mi-a fost dată, prea târziu și în bat jocură. Pentru sufletele lipsite de măsură cum suntem noi, e nevoie de o mănăstire. Nu există nicio altă scăpare decât lângă Dumnezeu. Vrei să știu unde am să trăiesc? În afara Franței. Am să continui totuși să trăiesc în climatul moral al țării tale, în acela pe care l-ai în mine încă. Din copilărie. Nu se mai poate intra la călugărițele Bernardine dacă treci de 20 de ani, iar apoi mănăstirea singurătății de la Angle e populată pentru mine de prea multe amintiri. Nu știam ce alegere să fac când a primit un fel de reclamă pioasă pe care o mână necunoscută o trimisese mamei, solicitându-i ajutorul promis misiunii franceză din Madura de îndată că acei călători nehotărâți care pleacă brusc să viziteze o țară sau alta, inspirați de un afiș de gara, m-am simțit atrasă complet de aceste cuvinte care îți dădeau o imagine a mănăstirii. Misiunea din Madura, dioceza din Trichinopoli, sub conducerea părinților companiei lui Isus, acoperă în extremitatea sudică a Indiei o suprafață de 44.688 km numără 280.000 de catolici. Madura e una din regiunile ale apostolatului Sfântului Francis Xavier, care a evangelizat o parțial pe coasta de la Peșării. Binecuvântatul Brito a suferit martirajul în Mavra. Reconstituită în 1836 de către patru ezuiți francezi, misiunea a costat în decurs de peste 70 de ani viața a mai mult de 240 de misionari suflete apostolice, venituri generoase pentru a veni în ajutorul recoltei sufletelor, surorile de la Notre-Dame a Suferinței, surorile Sfintei Ana, femei beatificate, botezătoare. Dota unei călugărițe indiene, 500 de franci. Construcția unei capele din lut și palmieri, 600 de franci. Exista o armonie prestabilită între ceea ce eram și ceea ce aveam să devin, o călugăriță, o beatificată. Toată viața fusese mosoră, mai întâi cea a lui Sasha, apoi cea a Mariei și, în fine, cea a lui Felix Soltikov. I-am relatat domnișoarei Vignon povestea spusă lui Gordon la Veneția. Îl chemasem pentru a-i încredința ce mai rămăsesă din averea mea cu rugămintea so o dea lui Felix. Aveam să-mi rețin dota mea de călugăriță și atât bani cât să pot construi o capelă. Nu trebuie să plângi, draga mea Vignon, i-am spus Tu ai să continui să-mi salvezi viața Am fost o micuță rusoaică sălbatică Căreia i-ai dat armura puternică a educației franceze Dacă ai fi fost de față ca să o iei pe Marie în brațe Așa cum ai făcut în ziua când am pierdut dragostea Poate că ai fi îndepărtat-o de la o moarte anarhică Olga, însă, menită să devină instrumentul pierderii ei, te-a silit să te desparți de ea. În privința mea, mă port cum se purtau oamenii în secolul 17, când încetai să mai ai forța de a trăi. Intru la mănăstire după ce am văzut de la viață ce au văzut de la ea ființele ca mine, greu de stăpânit și care nu-și inima decât o singură dată. Amintește-ți de lecțiile tale. Cărțile influențează pe tineri. N-am admirat noi împreună ce scria domnișoara de Montpensier, prietenei ei, domnișoara de Soasson, când a intrat la mănăstirea Carmelitelor. Cunoștea lumea și o disprețuia ceea ce face din ea o bună călugăriță. Crezi că aș putea să aștept moartea lui Felix sau întoarcerea lui? La fel ca nefericiți amanți de la Gacina, am să găsesc cu oare o scuză incestului în legile lui Cambise, așa cum le-a inventat Montesquieu. Notă. Cambise al treilea regele Persiei, 529-521 înainte de Hristos, reputat a fi foarte tiranic. Am încheiat nota. Dar dacă Felix m-a iubit, e fiindcă m-a luat drept o alta și am să am întotdeauna destul curaj pentru a rezista atracției unei iubiri atunci când știu că nu eu sunt adevăratul ei obiect. Am să merg să profesez renunțarea în Madura, în capela de lut și palmieri, unde sper să găsesc tăcerea totală. Totul din mine aderă și consimte la decizia luată în minte cu mult timp mai înainte. A muri nu ar fi de ajuns. Doresc să mor de propria mea moarte. Veneția, 1 mai, Mogoșoaia, 27 noiembrie. Această carte a fost transpusă în format digital de Victor Ion și Vasile Carapit.